Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a Hármas könyvelés 20. Csing Ling, -ling című adásában. Nyelvtörű. Amiről még nem is sejtettem, hogy bele fogok sülni nagyon csúnyán, de hát az elmúlt Biztosz. két erről szól. Szerintem az ém előtt a pálinkáról beszéltünk, nem? De most nem ittam ma este. Oh. Isten látja a lelkemet. Lehet, hogy kellett volna. Lehet. Na, és akkor a szokásos hármas felállás mellett meg van egy visszatérő vendégünk is. Sziasztok! Hello! Hello! Én mindig baj vagyok, hogy olyan konferáljunk fel téged, melyik neveden. Szerintem mondjuk meg az igazit. az igen, igen, igen, igen. Amúgykor be bemutatkoztam. Tehát leptünde. Akkor tündének, esetek Mert az egy rádiós műfaj. Na és ez egy ilyen különlegesebb adás lesz abban a szempontból, hogy persze a szokásos hírek meg mit olvastunk, rovat az benne lesz, de utána meg karácsony aprópóján rátuk zúdítunk egy ilyen hatalmas listát, hogy szerintünk mostani kínálatból, amit a könyvesboltban láttunk, mi, mit vásároljatok kinek. Úgyhogy kezdjünk is bele a hírekbe, Ádám rögtön te. Igen, van egy teljesen jó kezdeményezés Fin könyvtárosok ilyesek indították. A december mindig napján egy adventi kalendárium jelleggel egy videóban ismertettek egy olyan könyvet, ami valamikor valahol be volt írtva. De ezt ez finnül? Finnül nyomják, hogy angolul? Találtam egy ilyen fi, finnül beszélt angolt, Aha. de a többség azért nagyon jó ilyen pakanó finn szavakat mond bele a kamerába, angol felirattal egyébként. Uh -huh. És például az, az aktuális, a mai Videóban be lehet abban hallgatni, hogy hogyan szól finnül egy pár mondata a karcsista csokigyárból, amit azért tiltottak be egy időben, mert hogy úgy vélték, hogy ez a rabszolgatartást népszerűsíti. Hát a szegény egyébként szerződéssel, meg dolgozó adó munkalumpákba belevetítették gyorsan a napig, sokat még mindent, amit így bele lehet vetíteni egy napról területű csokigyárba dolgozó emberbe. Hmm. Egyébként pont így a télapó, meg, meg karácsonyi időszakban mi azzal küzdünk itt a gyerekekkel, hogy Gyakorlatilag ömlik be a lakásba a különböző forrásokból a csokoládés és pont olyan időszakban vagyunk, amikor próbáljuk korlátozni ennek a mennyiségét. De találtam átirányítanád, el akkor mondom a címület. Oké. Okay. Rám is, rám is. Bár az az igazság, hogy a idején szintén ömlik be a csokoládé, hiába nincsenek gyerekek. Egyszerűen, egyszerűen túl sok a csokik kínálat és egyre jobb csokik vannak. És én meg, ugye példamutatásból nem akarok ott előttük csokoládéba belekezdeni, úgyhogy minden szempontból szívás. Hát, jó kis maga a december, hogy valami Értékel. én, én értékelném. És még egy híred van illegális módon, mert csak egyen lehetett volna. Ö, de beraktam oda, és senki nem szólt miatta. Kapaszkodjatok, meg ez akkora volt, hogy sikítve röhögtem bent a cégnél, az asztalomnál, is. És és én, emberek furcsán néztek rám rájöttek arra a könyvkiadók hogy az e-könyvekkel is verseny lehet kelni, hogy olyan könyveket csinálnak, amelyek, dobszó kívánatosak tehát például jól néznek ki szép a borítójuk, igényesen vannak megcsinálva, van az elég grafika, ami így csinos valami hihetetlen, ezt eddig nem jutott be, és most, most van egy csomó ilyen high profile kiadvány ami, ami szép, meg jó papírra van nyomva, meg nem zárja be magát, meg ilyesmik Jók ezek a gyerekkönyvek, amit 3D könyvnek hívnak, még kinyitottod, és így fölpattam belőle valami Igen. figura. Ezt kéne ah. szerintem a felnőtt irodalomban is. Mondjuk a romantikus regényeknél például meg. Kinyitod Nabokovnak a is. Aha, És így oldalról lehet huzikálni. <laughs> Mint a... hát Ezt most tél. elképzeltem. <laughs> Oké, okay, lépjünk tovább. Nem mondjuk, hogy okay, kismercek okay. később jön visszateljes adás. Aha. Na, Grapi, tisztet múlva. Oké. Okay. <laughs> Akkor én egy viccért hoztam, bár igazából csúnya dolog rögtön levicezni. Ez egy pályázat, méghozzá úgy hangzik, hogy szerinted milyen lesz a világ 2020-ban? És ez egy sziFi pályázat, amelyre a Hihetetlen magazin és a Herald People digitális kiadványmegosztó portál hirdetett pályázatot. Ez végtelenül ügyes a dolog, ugyanis novellákkal lehet jelentkezni amelyet az, ezen a heraldpeople.com weboldalon, amely ilyen elektronikus kiadványok megjelenésében támogat bárkit, aki ott megpróbálkozik ezzel. Tehát neked ott konkrétan regisztrálnod kell, és fel is kell tenni a novellát, tehát rögtön felhasználóként kell működned azon az oldalon. És aztán, hogyha kiválasztják, és nyers, akkor viszont elképesztően csábító ajánlatokat tettek, itt ugye egy éves hihetetlen magazin előfizetés jó, van egy kis pénz egy kis pénz is, 15 ezer forint az első díj, de a további díjak között ilyen szerepel, hogy 7 darab Deniken DVD 7 darab Alexis zenei CD és 7 darab könyvvásárlási utalvány valamint egy-egy Nemere István által dedikált könyv is mm. Pilátra itt. úgy hallottam, hogy egy mondtad volna a Deniken nevét Ja, hát nem tudom, mert szerintem ö, manapság ez már nem annyira motiváló, hogy valaki ezért meg, ne elinduljon egy versenyen. Aha. Na, de hét darab denni kell érteni, ne vicc, ezt meddig lehet olvasni? A negyediktől tizedik helyezésig. Tehát ez azt jelenti, hogy az a harmadiktól lefelé hét helyezett, helyezett az egy-egy darabot kap. Fejenként csak egy is cserélgetni kell, amikor tudom már, hogy a paksot összekötöm fertőddel, akkor, akkor mi van azon a vonalon? Én ennél sokkal pessimistál vagyok. Szerintem ugyanazt kapja meg mindegyik ember. Na ez aljasság. Ez, ez, ez, ez nem engedi, hogy barátkozzanak, tehát, hogy kapcsolatot építsenek és cserélgessenek. Szokott lennének a hihetetlen magazinnak sci-fi száma számait, vagyok most az oldalukon. A legutolsó, az a harmadik számos cifik külön szám volt. Volt szó benne Atlantis legendájáról, a Sirius tépéről, az első világok titkairól, az elfelejtő történelmről a Mesés Birodán című cikkben tárgyalták Atlantiszt, majd pedig a múlt megosztott a rejtélye és azért különböző régi szobrokban levő űrhajósok is terítékre kerültek. Tehát biztos egy nagyon faszal kiadvány. Tehát a tudományos már megvan ebből abszolút. tűnt -e rád ha, vár, ég... hogy, hogy valami nem gunyoros cikket mondja. Jó. Akkor az enyém pedig egy olyan hír volt, hogy külföldön most a külföldi bloggereknél azt csapta ki a biztosítékot éppen, hogy az egyik kiadó levelet írt nekik, hogy ezentúl nem fogják kapni csak úgy talomba a könyveket, hanem legalább egy hónapon belül meg kell írniuk a recenziót róla, vagy pedig úgymond fekete listára kerülnek. És hogy ez eddig nem volt így a külföldi bloggereknél, hanem mint ahogy egy kép is illusztrálja. A kiadók bármennyi könyvet elküldtek a bloggereknek, akik uh, a könyv recenziókat írtak, és abból aztán ők a saját belátásuk szerint meg, uh, megjelentették aztán a recenziójukat, vagy sem. Hmm. Úgyhogy... Te, te ilyen külföldi forrásból hozzájutni könyvekhez? Én? Igen. Uh, van egy... Uh, van direkt így a, a bloggereknek meg, meg újságoknak létrehozott oldal, ahol, ahol lehet jelentkezni különböző könyvekre. Tehát amióta elkönyvolvasom van, azóta mm, csinálom ezt, mert igazából ez itt Geliknek hívják, ez a Ned uh -huh. nevű hely, ahol le lehet tölteni a, a könyvet így megjelenés előtt akár egy-két három hónappal is. És aztán utána meg kell írni róla a recenziót, és azt föltenni oda, és ezzel jelezni. És ugye persze minél több recenziót, meg minél rendesebben ír az ember, annál több kiadó um, tol kap ilyen könyveket. Uh -huh. a... Köny... És te fel vagy háborodva ezen a dolgon, vagy szerinted teljesen normális elvárás? <gül> szerintem teljesen, egyrészt teljesen normális elvárás. Tehát itt, itt, én csak azon mosolygok, úgyhogy végül való ez is ironikus, hogy Nálunk ez van, Tehát, és, és igazából itt is úgy, úgy van a legtöbb könyves bloggernél, hogy a kiadóktól, amit kapnak könyvet, egyáltalán nem kapunk halomnyit, kazalnyit, hanem csak keveset, és tényleg egy ilyen kimondott vagy ki nem mondott elvárás, hogy azért egy hónapon belül valami használhatót írjunk róla. Onnantól kínos nem, hogyha azt mondják, hogy legalább három csillag legyen az ötből. Hát ezt még szerencsére nem. Legalábbis uh, voltak, akik voltak ilyenből problémáik, mert főleg az elején voltak úgy a kiadók, hogy ha már adunk, akkor kérünk szépen, hogy valami jót írjatok róla, de azt hiszem, hogy ez egy kicsit azért most már kiadók is észreveszik, hogy igazából az is, az is egyfajta reklám hogy, hogy rosszakat írnak róla, meg beszélnek róla, mert végülis a negatív reklám is reklám, ezt elég régóta tudjuk. Ám meg az fontos, hogy hitelesnek tűnjön legalább nem a, az ember, amikor, amikor könyveket értékel, mert igen, nem hiszik fontos, el, hogy nem témet témet jó. Mert hiszik el, valóban. mert ugyanúgy hogy az ember mindent feldicsér. Igen, tehát hogy csak azért csinálja, hogy kapja könyveket a kiadók. Töpeszeretből is volt botrány külföldön is, itthon is, meg ilyenek. tehát ilyen a, kisebb klémek. Az, az meg a legszomorúbb, nem? Ha megpróbál az ember ilyen nagyon pozitívan írogat könyvekről, és akkor se kap semmi. Igen. Vagy például beszélni podcastban. Ja, igen, tehát vannak azért még műfajok, amiket a kiadók nem fedeztek fel, úgy tűnik. Aha. Meg én azt hiszem, hogy, hogy mi itt elástuk magunkat így a Metró reklámok kiértékelésével rendszeresen. Tehát elidegenítjük az összes pénzhozó magyar, mm. magyar írót. Gyorsan, ez... például... Igen. Ja, bocsánat, ja. mondjuk, igen, tehát fejősével akartam fölhozni, tudom, hogy ő rajta könnyű roagolni, meg a, a, az És ilyeneket. Most vizualizáltam, ne haragudjatok. Én is. <síthat> <síthat> De, ingati, de állandóan föl, fölbukkan a neve a, a, a, a blogokon. Tehát mondjuk majdnem mindenki elolvas valamit tőle. Ha másért nem azért, hogy, hogy megírhassa nem nem nem az hát, Meg volt. Mi hárman megcsináltuk, mint ezek a, a párkák, <gül> hogy egyik szennynek van szeme, és ez most kell, <gül> volt, aki, aki elolvasza nekünk. Igen. Jó van, viszont akkor mondjuk, -e, hogy most mit olvastunk Ádám. Jó, hát nekünk semmit nem volt kezdem olvasni, ezt én most gondoltam elsőként bevallom. Úgyhogy ö, levettem a polcra az egyikén kedvencemet, és azt kezdtem el. Ez Frederick Forrestnek a Sakánapja című. Annyira klasszikus, hogy már a film is régi belőle, nem csak a könyv. Meg a film Remake-je is régi. Igazán? A, a Remake-et, jóisten. Bruce Egyrészt én le vagyok valamiről maradva, másrészt pedig akkor meg, hogy mit fogok tór, rendezni a után. Nem biztos, hogy le vagy maradva. Lehet, hogy vannak dolgok, amikről nem kell tudnod. Hát azért Jó. minden Bruce Willis filmet ismerni kell, ne haragudj. Igen, de... igen, igen. Várjál, várjál ebben kopasz, más a Parisian bordás, atlétában csinál valamit borostásan, vagy ez, ebben most játszik valamit? E... Hát síz, de nem, ebben van parókája, most így bevillant. Van parókája, meg van, amikor hidrogén szőke. Atya úr ég. Akkor haja is. És, a, és nem Richard Thier van még benne? Mm. Még lehet, hogy a Jack Black van még benne. Na nehet. <gül> Mert hogy ő mindenben ezt, benne ezt, van. Ezt teljesen lebontottuk. <gül> Visszakanyarodva vissza a saká napjára. Tűgó a szerepében Jack Black. Na jó, abban <gül> És, és ismét tök jó az a könyv, tehát ar, arra a következtési jutott, ami nem romlott meg az elmúlt, mint ami másfél évben. Aha. És te olvasztad így az újabb könyveit a forsyth -nek. Neki jött ki, nem ez a Kobra? A Kobra volt a legutóbb? Talán pont Azt most láttam a könyvesboltba is. Én az irakmi hábozónál hagytam abba a fickót, mikor volt valami istenökre, vagy egy ilyesmi című regénye, ahol, ahol leszálltak a kommandósok és elpusztították a, a nagy világ elpusztító ágyút, Aha. Az, az már úgy nem volt az igazi. Talán talán beszéltünk is erről, hogy a, néha az írókban is tud csalódni az ember, hogy volt ez a Kobra című könyvén, azt olvastam. Mm. És az már így nem, nem volt igazán élvezhető. Azt mondja, hogy a Kobra az a, az a könyv, amit egy, egy csaj írt, nem? Igen. A... É, nem itt eszembe nevet. Igen, a Pola Gosszín. Gosszín. Igen. Uh -huh. Ez egy másik Kobra, én biztos ők benne. De, igen, de azzal letették. Egyébként közben elkeresem, és rájöttem, hogy ez nem a sakál napja, mert ez tényleg egy ilyen francia politikai különböző, nem a sokál az, aminek a Bruce Willis a ah. De De az a sakál napja. Igen. igen. Az eredetiben meg az Edward Fox játszott. Igen, igen. igen. Ha, de itt egész, tehát, hogy nem, ninc, nem a franciaországban országban játszunk, hanem már, már Amerikában. Mm. De és benne van a Richard Gere is. Benne a van. A Lányan Jack, Lányan és Lányan a, Jack, a Jack Black is. <laughs> Jó, egy erről a filmről. Hát figyelj, Most... aki, aki, aki elolvasott már izét fejűs könyvet, akkor meg ilyen <gül> filmet is be kell, hogy vállaljon. de filmekben csak valami szint, amit tartani kell. Aha. Például olyan, olyan filmek, amiben Jack Black nem rockert játszik, az, az ismét ilyen gyenge hátrányen indul. <gül> Na, én meg szintén nem volt kedvem nagyon komolyat olvasni, hanem így, így light kommandósra vettem megint a figurát. Azért biztos ismeritek ti is, ezt a Jack Reacher sorozatot, Lee Child nevű írótól, azért sok szerintem ebből megjelent itthon is már. Most a 15. részt olvastam belőle, az, hogy az, World Dying For, és ennek is van filmes apropója, és ez az a film, hogy csak a Bruce Willis a főszerepét, mert, mert nagyon mellélődtek a Tom Cruise vásárolta meg gyakorlatilag magának ezt a franchise-t. És talán nála kevésbé nincs, nincs olyan színész, akihez passzolna. Kébe vagytok ezzel a sorozattal kapcsolatban? Nem, úgyhogy meséi. Hú, ez nagyon jó. Ez egy ilyen magányos, farkas figura, ilyen ö, mindenféle komandós, meg, meg ö, ilyen rendőrségi, ilyen ö, katonai rendőrség háttérrel ö, van a figura és gyakorlatilag egy olyan életet él, hogy semmi magántulajdona nincsen, tehát még egy mobiltelefonja, hátizsákja, tiszta zoknia sem, hanem így vándorol Amerikában, és akkor mindig belekeveredik valamibe. És akkor valamit meg kell oldani, amikor le kell telepedni három napra egy városba, akkor vesz zoknit, meg pulcit meg mit tudom, borotvát, de aztán, ha, ha kész van, akkor azt eldobja és ott És akkor nyilván van valamilyen Szemlélet, mert ilyen buddhista szemléletmód emögött, de, de azért ennél többen. Valójában meg egy csomót hogy ott zokni, meg kidobott a szírszár. Igen. Ez konkrétan de... válcsenként, csak nincsen ezért furújája vagy fogolája? Igen, igen. És ö, egyébként így a Tom Cruise-ra visszatérve talán, ami információ benne van a könyvekben, hogy egy 120 kilós hatalmas darab ember, akinek ilyen eléggé összevert ö, Ilyen, ilyen karcos uh, arca van, és, és talán Tom Cruise ugye fele a lehet, amikor kigyúrja magát. Hát akkor uh, a de... jött, képzelem hirtelen. Igen, igen. Nincs távol. távol. Nincs távol, távol. Uh, egyébként az előző részt is nem olyan rég olvastam, a 14. részt ebből a könyvből, és az pont egy olyan, olyan rész volt, ami nem tetszett, mert ebbe a karakterbe azt szeretem, hogy belekeveredik valami helyzetbe, ugye a, Teljesen véletlenül, mert rossz, rossz helyen van a rossz időben, és akkor van egy ilyen hatalmas igazság benne, és akkor addig ott marad, amíg ezt meg nem oldja. És az előző részben, meg gyakorlatilag az egész könyvet ilyen kínlódással töltötte, hogy, hogy folyton megverték, mit tudom én, sorra hullottak el a civilek mellőle, hogy próbálta megoldani a problémát, és egy ilyen szerencsétlen figura lett belőle, és most a 15. rész ez, ez nagyon feldobott, mert itt visz, valahogy visszanyerte a, a mojoját, és e, ha bár itt is kap, meg összetörik az órát, de így, így éreztem vég, hogy azért kontrollálja az eseményeket. E, igazából nyomozást kell elképzelni, tehát ezzel a, a katonai rendőrség háttérrel, meg a, a, a képességeivel általában, amikor belekeveredik ilyen kisváros-amerika bűnesetekbe, akkor a helyi rendőrnek segítséget nyújt, vagy éppen beleártja magát a dolgokba, és akkor nyomozás történik a könyv cselekménye során, de, de igazából a karakternek ez a hatalmas igazságérzete, meg ez az egyszerű világszemlélet, ez ilyen szórakoztatóvá teszi. És tényleg így vicces belegondolni, hogy, hogy semmilyes sincs, és, és milyen életet jelent ez. Igazából. Szóval, nem, nem, nem tudom, hogy igazából nagyon nehéz leírni, nyomozós könyv, de egy ilyen, ilyen, ilyen irányból megközelítve, hogy van ez a drifter karakter, és akkor belecsöppen is hogy oldja meg, és hogyan áll tovább. Tök jó, hogy mondtad ezt a kontrollt, mert így belegondolva Sakálban pont ez a, a nagyon jó, hogy, hogy mindegyik szereplője, mindig főszereplője, de különböző területek rendelkezik hatalmas kontrollal. A Sakál tervezetten, ügyesen összeépítve a dolgokat, épp tör a célja felé meg akarja venni The Gold. A nyomozó az meg ilyen számítógép előtti időkben szedi össze az információ morzsákat, úgyhogy hm. a teljes állam a rendelkezésére áll igazából. Aha. És akkor a kinyerés hol fogja elbukni ezt az egészet, az détje. Jó van, és akkor tovább is adom a mikrofont Gabinak. Okay. Hát én? már a múltkor beharangostam, hogy mit fogok olvasni ott a könyves bajtban. Most gyerek közelebb a mikrofonodhoz, mert nem hallunk. Ha, e, szóval sikerült beszereznem a Napok romjai című könyvet a Kazó Isigurótól, aki nagyon kedvelek, és a múlt meséltem egy könyvéről, és most elő hogy a harmadik könyvét, amit régen olvastam, az árva korunkban, azt is elővesztem. E, így aztán egy ilyen, legalábbis a Magyarországon megjelent könyvével, majd húzok egy évet. Na és ez a napok romjai, ez, ez, ez úgy látszik, beleilleszkedik a sorozatba, mert szintén filmes. Tehát, hogy meg, megfilmesítették, és az Anthony Hopkins és az Emma Thompson volt a főszereplője. És e, a, magyarul korábban megjelent, akkor ott Komornyik Szabadnapja, vagy Szabadsága <hállítól> volt a címe, aminek meg e, van egy ilyen nagyon kellemes kis e, kétértelműsége. hogy e, volt e, Stevens, a főkomornyik, aki egy e, nagy eh, angol elő, eh, előkelő családnál szolgált valójában egész életében, az már ilyen elég idős korában eh, megkapja az amerikai gazdájának az autóját, egy bentley aztán neki vág, hogy eh, a régi kolléga nőjét, eh, Miss kenton ezt újra felkérje, hogy hát hogy akar vele még dolgozni. És akkor ez az utazás volt, egy pár nap átrobog Anglián, 50-60, időközben véget ért ugye a háború, meg már valahogy feltápászkod belőle a világ, de egy csomó minden történt ezzel a figurával, aki egy rendkívül érdekes karakter, aki folyamatosan keresi az élete értelmét, és az élete értelme ez a, a szolgaság, a tökéletes inos vagy főkomornyíkkávállás, amely, amely gyakorlatilag olyasminek alárendelt rendelése, amelyet nem biztos, hogy, tehát elfogadja, hogy nem tud megérteni. De gyakorlatilag egy... egy úgy olyan életforma, valamiféle hittel, elköteleződés, és, és, és a regény arról szól, hogy mennyire van ennek értelme, mennyire jön ki belőle jól. Persze van egy kis szerelmi szál, illetve felvázolódik ennek a háború előtti ang Angliának a, a világa. A, nem, nem tudom, hogy láttátok -e esetleg ezt a filmet, vagy hallottatok-e már róla? Hallani Mert... hallottam róla, de nem, nem néztem. Én sem láttam. láttam szívszorító, legalábbis a könyv. Nem, úgy emlékszem, hogy a film az talán mindig egy kicsit érzelgősebb, és de azért ez a két színész garancia arra, hogy még abszolút határon belül működjön, tehát meg benne mind a kettő ember. Nagyon ajánlom ezt a könyvet, mert ráadásul amellett, hogy, hogy a, ugyanúgy, hogy az a, a Ne engedje el is ilyen hogy vannak ezek a rétegek, amelyeken nagyon erősen üt, emellett pedig az ember hirtelen elkezd gondolkodni, hogy valami egészen mást jelentenek ezek a fogalmak. Tehát, hogy ez a, alárendeled magad valaminek, amelyet elhiszel, de tudod, hogy sosem fogod megismerni igazán, hogy mennyire értelmezhető, és hogy melyik az életednek a jobban járható útja az, hogyha ezt megkérdőrezed, vagy az, hogyha nem kérdőrezed meg, hanem cselekszel. De a hirtelen ez már túlmutat azon, most itt egy óra, Angliáról, vagy ilyesmiről lenne szó. Ez elég jó erős kis szöveg, és, és nagyjából egy másfél nap alatt be lehet puszélni. úgy értve, hogy egy munka mellett BKV-n. És... Munka mellett uh -huh. olvasol. Hát előtt, után. Ezt majd itt Oké. Okay. A másik könyvben, hogy csak bele, bele olvasgatok, mert ez nem az, hogy így leül az ember, aztán így egy gyújtóhelyében, mert egyáltalán lehetetlen. Tehát ez az a könyv, amit fel kell az ember, és eszik. Ez a Szabó Andrásnak a levénkörút, ami egy régi könyve, én ezt újraolvastam, gondoltam, hogy felcsopogom és egy kicsit beleolvasgatok, és hát csodálatos történetek vannak benne az ételekről és az evésről. De majd beszélek róla, mert hogy még van a talsonyomban róla valami, de szerintem ő az egyik. A magyar irodalomnak az a, az a figurája, aki hát nem tudom, hogy mennyire fog ez így rátapadni, de a az evős, aki, mint, a, mint a, a váncsának is készült ez a szakáskönyve, tehát hogy valahogy rátapad, hogy ő igazán az ételeken keresztül tud valamit megfogalmazni, vagy ilyesmi. De ebben viszont zseniális a fickó. Ez egy picit, picit azért szemétség velek a szemben. Mert a Levin út csak megjelent három tök jó olyan, olyan novelás kötet, amiben viszonylag kevesetettek, vagy legalábbis nem ez volt a központi szál. Nem, nem. Azt hiszem, hogy a puszibolt is utána jelent meg. Tehát a lövünkör út után. Fél négy, fél hét, fél is is nagy helyogon. Aha. Szóval vannak neki más szövegei is, csak azért azért is így került rá ez a reflektor most, mert pont ez ilyen könyve jött ki most karácsonyra, amiről majd a extra, extra részben lesz bővebben szó. De, de egy kicsit szerintem ennek így bele is, bele is ment ebbe a ebből a skatójába, hogy akkor most ezt így kicsit kihordja magán, mint a robotjelmezt. Aha. Kész... Mondjad? Még meg akartam kérdezni egyébként, meg fogsz dobálni érte holnap ügyes kőványes dobozokkal, de hogyha tetszett a csengedet mirord, akkor nézzük meg ezt az így dolgot? Ja, ö... ne, semmi vicc nincs benne. <gül> Nincsen benne, umar. Nem, igazából... Ez körülbelül olyan, mint a. Mint, van, van most egy angol sorozat, ami nagyon népszerű lett, azaz Dantán, B. vagy valami Igen. ilyesmi. És, és elkezdtem nézni, és tényleg nagyon kellemes fanyar is volt, aztán egyszer csak így átsopott valami olyasmi, valami ami valami egyre kevésbé tetszett. Tehát valahogy minden így le volt, mindig tisztázza, minden valahogy elsimult, aztán értek, tehát valahogy a meseszerűvé vált. És, és szerintem a. a tehát ebben, ebben tehát ebben a napokra nincs mese. Tehát ebben semmi nem lesz. Tehát nem oldódnak Aha. meg a dolgok. <gül> És nem, nem, nem lehet nevetni. Vagyis hát valami fanyar mosolyol, de nem tudom. Talán úgy, mint a nagyon savanyú narancsnél. De, de, de azért finom. Tehát tömmi az ember magába, De nincs. nincs ne kapcsolod össze a Aha. Még mielőtt itt tovább passzolnák a mikrofon gyorsan közbe szúrnám, hogy megjelent ez a Lee Child könyv magyarul is, azt nézem. Az előző rész, ami, amiben nagyon folyton járt a főszereplő, ez 61 óra címmel jelent meg, és azért van valami folytonos, folytonosság, úgyhogy érdemes ezt előbb elolvasni, és utána a, a, a, amit most ajánlottam, az, az a cím, hogy megérte meghalni, és Lee Child, és az egész sorozatot egyébként tudom ajánlani. Ki itt van kiadja ki, General Press kiadó. Azt nézem, és a Libri is szállítja. Együk most kihúzták egyébként a gyufát, de majd holnap átveszem a kis könyvet, későn szóltak, és nem tudtam értemben bemenni. Aha. Én, én befejeztem a múlt héten, Gavi kezdte olvasni, most hallottam a Susan Collinsnak a az éhezők viadalát, és én most a harmadik részt olvastam el. Ah, így a hétvégén. És nekem, nekem is ugyanúgy nagyon tetszett az első rész, és a második rész az egy kicsit olyan középső regény szindrómában szenvedett. Hát úgy tűnt, hogy a, igazából az első sikeres dolgait ismételgeti. De persze a befejezés az a második résznél mindent így lóba hagyott a levegőben. Úgyhogy a harmadik rész az, az pedig részben ütős, részben pedig nagyon nagyon kemény. Tehát egy ifjúsági regényhez képest nagyon durván benne van a háború. Tehát az, hogy egy háború mire képes, és az emberek mire képesek egy háborúban, tehát ahol már tényleg semmi sem szent. És mindezt ugye a főszereplőnőnek nőnek, a lánynak a szemszögén keresztül ki nem csak ő, de az egész környezete is, így, így teljesen így az őrület szélén uh, táncolnak. Van, aki át is billen, és hogy, uh, hogy egyáltalán egy forradalom, meg akik a forradalmat vezetik, és aztán esetleg a uh, győzelemre vezetik, azok uh, mennyivel lesznek jobbak, vagy rosszabbak a, a, azok képest, akik ellen harcoltak. És hogy mennyire van spirális körforgása ennek az egész e, dolognak. Úgyhogy e, nek, nagyon, e, nagyon nehéz volt is olvasni. Tehát ahhoz képest, hogy azt egy kicsit, hogy felemelő lesz, hogy ez a harmadik rész, hogy amikor most már teljesen a forradalom és a főszereplő a, a forradalomnak a jelképe, az első az ez ilyen kö könnyedebb darab volt, nem én még csak azt olvastam, de azért igen, az ő. Könnyed, könnyed igen, könnyedebb volt. A másodikban már voltak olyan érdekes részek, csak ott volt egy ilyen önismétlés, és aztán a harmadikban az ember azt várja, hogy ilyen felemelő lesz, hogy akkor most a, a forradalom győz, és, és mindenki kikerül győztesen és tisztán belőle. Hát ez, ez úgy igazából nem történik meg. Úgyhogy jó, jó volt, jó volt a tényleg, és, és nagyon ajánlott így az egészet elolvasni így egybe. Tehát vissza lehet venni majd kikölcsönözni, Gabi, ajánlom. Jó, oké, okay, oké. Okay. Eltétlenül. Úgyhogy én most egy kicsit így megijedtem. Pont, pont most terveztem, hogy ugye én már régen olvastam az első részt, akkor most én is belekezdek a folytatásokból, kicsit megijesztettél. Én, én csak annyit mondok, hogy, hogy sokkal felnőttesebb, és, mint amit vár tőle az ember. Aha. Lehet, hogy valahogy úgy számolt az írónő, nem, hogy akkor most kicsit megnőtt az olvasó. Az olvasóközönség lehet. Lehet. Ezek viszonylag gyorsan egymás után jelentek meg, Igen, nem? igen, egy éven, tehát én három éven belül leszem mm. meg is jelent. mert azt hiszem már készen volt mielőtt, tehát a teljes készen volt mielőtt eladta volna talán a jogokat uh, valami hasonló. Szóval. Úgyhogy, úgyhogy azért sikerült gyorsan meg is jelentetni, hát, meg itthon is ugye gyorsan le is fordították és tavaly, amikor a második rész jelent meg, azt hiszem akkor jelent meg a a harmadik külföldön és így nagyon jó lett időzítve a, a mostanira hogy megjelent ismét télem ez a, az a befejezés. És mondjuk az az érdekes, nekem az elsőtől kezdve például nem volt szimpatikus a főszereplőnő, és még itt se lett az, annak ellenére, hogy ő mesélje el ugye a történetet, tehát az ő szemszögéből látjuk az egészet. Nem nagyon tudok vele azonosulni, de ugyanakkor Vég, mert én, én ilyenkor abba szoktam hagyni, vagy nagyon nem szeretem azokat a könyveket, amikor nem tudok az elbeszélővel azonosulni, vagy fölidegesít valamiért. De, de most ez annyira úgy volt megírva, olyan, olyan jól, hogy, hogy végig kitartottam, és azért érdekelt, hogy a sok minden hova vezet. Na, akkor majd a karácsonyi szünetben a Na, és akkor szerintem vágjunk is bele itt a nagy könyv ajánlóba. Valahogy úgy számoltam, hogy, hogy mondjuk mindenki próbáljon ilyen 4-5 percen belül maradni, és akkor amennyi könyv abba belefér, én 4-5 könyvet írtam föl magamnak. De mm -hmm. Most akkor indítom a stoppert a Gabinak. Ó, oh, én kezdem. Aha. Jó. Rendben. Én végül is tényleg kiderült, hogy csupán olyan könyvet választottam, amelyet bárkinek szívesen ajándékozhatok, főleg nekem. Mert sajnos mindegyik a kedvencem, de azért próbáltam olyasmit, ami kisebb kori magamnak és idősebb kori magamnak is jól jön. Az első, az lakatos István, akiről azt kell tudni, hogy hát. Én az előszezon nevű irodalmi, ilyen kis közösségi vagy csoportosulásnak az oldalán ismertem meg a műveit, ő, ő rajzolt ilyen nem, karikatúra, képregényeket, és aztán egy ideig teljesen nem, nem irányult rá figyelem, aztán valamelyik kép, amikor beindult így Magyarországon így igazán a képregényes kultúra, meg a képregényes élet, akkor, akkor a lencsilány nevű kis sorozatával, azzal elég gyorsan népszerűségre tetszett, Most és ki is jött is, talán két éve. Aha, na lejött, hogy ki és akkor egy pár dolog, amit ő akar csinálni, arra most így jutott figyelem, vagy jutott pénz, hát ez így, így van a könyves világban. És az a Dobozváros, ezt ő írta. Ez egy mesél, amit valahogy pályázatra adott be, és, és a végén meg is jelentették. Elég vaskos könyv, és az a szerencsés állás, hogy a saját maga illusztrálta, szerintem elképesztően jó karajzait. Hát szóval volt, amikor valaki magyar Tim börtönhez hasonlítja, de szerintem, mert a Tim börtönhez hasonlítja, de nem. Magyar. Ezek a jellegzetes, moncsicsí, vagy ezek a klasszikus magyar ilyen tárgyi, tárgyi kultúra, ami egy ilyen nagyon szomorkás, grotesz, abszurd világ elemeiből először. Na, tehát gyerekeknek, vagy ilyen fiatal felnőtteknek, vagy fiatal lelkületőeknek ajánlott. Aztán a következő, ez egy szakácskönyv, a Csernobszabban, és meg a Fehér Béla műve. A Fehér Béla is egy nagyon jó arca a magyar irodalomnak. Nem sok mindent olvastam tőle, de lassan a tehát pár könyvek jöttek, ilyen elképesztően elburjánzó parasztbarokk mondatokkal, remek vidéki Magyarországot idéz meg, meseszerűen. És ők ketten értek egy olyan könyvet, is nevezték, és a gondában volt a bemutatója, hogy kicsit nyomozgatnak bizonyos témákban, írnak egy ilyen kis Pár oldalas előszót, és utána a régi magyar szakáskönyvekből recepteket vágnak hozzá, de mit, ami kocsonya, vagy paprika, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ezt az abszolút 1800-1800-as évek, 1900-as évek eleje mixát, Mixát, valamelyik szakácskönyvhez írt előszavát használták fel ehhez is. Tehát, hogy egy nagyon erős, nagyon jó könyvés, és ezt a Váncsa Istvánféle szakácskönyv mellett én simán tudom úgy ajánlani, hogy, hogy bárkinek, aki szeret főzni, vagy aki szeret olvasni recepteket, vagy aki szeret egyszerűen csak jó szöveget olvasni. És a harmadik könyv, ami még be, talán beleférek az, az időbe, szóval. be, okay. azt uh, még nem láttam és nem tudtam kézbe venni, hanem valami nem tudom, hol, Facebookon, vagy valami, rss folyamban valahol találkoztam vele, egy ilyen kis oktató nevelő gyerekkönyv, az a címe, hogy Sári és nem szemétke, <gül> és valami olyasmi arról szól, hogy hogyan kell a szemetet felhasználni újra, tehát, hogy a dolgok azok nem feltétlenül szemetek, hanem, hanem még valaki kijött ki belőle, és ugye, valami foglalkoztató könyv is, tehát uh, nem csak egyszerűen meséli a sztorit, hanem, hanem közben valami kis ideológiát is ad. Tehát ez egyfajta bizonytalan ajánlás, majd hogyha megnézem, vagy esetleg meg is vettem, akkor biztosabban tudom ajánlani, de, de ez, ez a lehetőség az tök jó lehet. Hú, Tehát, ez nagyon így, jó hangzik abszolút gyerekeknek. De ilyen kicsiknek, hogy elnézem itt a grafikákat, és ilyen nagyon-nagyon kedves Aha. grafikák vannak, azok is ilyen össze-vissza ilyen kollázsmontás jellegű, kis figurák. És hogyha még van idő, akkor én még egy dolgot ajánlnék, ez pedig csak egy sorozat, most a Libri-ben egy kicsit taperoltam a könyveket, és nagyon szeretem, hogy a skandináv krimik sorozathoz ilyen kicsi füzetecskéket adnak ki, ahol lehet nézegetni, hogy mi jelentek meg. Egy időben én így tudtam követni, mert mindegyik megvolt, de egy idő után elvesztettem a fonalat, mert nem tettem meg, és aztán még következőt, se, már hiányzik, vagy tíz, de ezekben így össze vannak foglalva, és újabb meg újabbakat tolnak ki. Szerintem én az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ezek közül jól sikerült darab. Tehát egy ilyen, az a skála az elég széles, tehát a klasszikus krimitől kezdve egészen tényleg a pszichotililler, a politikai lélektani, így euh, mindenféle van, de, de mindegyik erős. Nem tudom, hogy ha. mennyit olvastatok ezekből. Vagy. Láttam, én is egy raklap ilyen izé Menkel könyvet ebben a témában, és, és abból is a, nem csak ez a... Ballander-sorozatán, van valami peking valami... Aha. Azt még nem olvastam, én csak a... Ez a Kennedy... Kennedy agya? Kennedy agya abban nem volt igen. nyomozó, ott egy régésznő volt a főes. Szóval Ö... Szerintem mindenki belefut valamelyikbe. Aha, de ez nem, nem az Animus-sorozat, a Mankelt, az külön a, talán az Európa Ez az animusban ebben a Larson trilógiát adták ki, amit külön felfuttattak. Aha. Ha valamit be, akkor abba biztos belefutó. Mostanában pláne újra az ember. De szembe jutott, egyébként vannak benne gyengébb darabok is, de még abból is egy ilyen idegen világ hideg lehellete csap meg, amely, amelyet az ember egy könyvereig mindenképpen érdemes, hogy megtapasztaljon. Most berakok majd ilyen csengő hangot, hogy így font lejárt az öt perc. Ádám, te is hozod, hozod akkor az öt perces tempót. Tehát én indítom a kis órámat, aztán megnézzük. Igen, neked, neked több beszéled van, mert te gyorsan hadd nem szoktál menni. Megpróbálom lassan mondani, mert kevés könnyen van viszont. Tehát egyrészt megjelent a Twenty Peleses sorozatnak, a Harry -nak a városi fantaziának a, az előregénye. És az első három regény után belül igazából nem kért valamiért a kiadó, úgy ez magánkiadásban jelent meg. E könyvben lehet kapni DRM nélküli epubot, vagy DRM nélküli mobit, és itt majd jól megtudjuk, hogy ez a varázsvilág, amit ő felépített, és ahol van egy nagy szervezet, szervezetnek, vannak mindenféle gonoszságok a vidéki Amerikának a, a kis és furcsa városaiban, az, az hogyan alakult ki, és ezzel a főhős hogyan, hogyan került kapcsolatba. Most így az öt perccel kívül, hagyd kérdezzek bele, hogy hogy ajándékozol elbukott szól, akkor azt abban is segítsünk, hogy így kiírod valami memóriakártyát, és szépen becsomagolod, vagy milyennek a korrekt formája. Uh, nem tudom. Te ezt uh, pláne így, hogy ez nem, nem lehet így giftként adni. Így uh, így nincsen. Valószínűleg kirod egy memóriakártyára, kártyára, vagy egy CF-re, vagy egy XD-re, vagy, XD vagy bármi olyanra, amit a nehéz az olvastam, hogy meg kelljen vele De a falára fa rakni, nem? Persze. Vagy ki egy jó egy QR kódot, és a dropbox Ez nem is olyan rossz ötleté. Vale mondjad a következőt. Nézzük, hogy eljut a el odáig. A következő az Amazonos, az tök, tök egyszerű ajándékként adni, ott van is ilyen funkció benne. Tim Moham-nek a Paintwork című műve, ami, ami olyan post Cyberpunk, vagy a, mely valamelyik másik kritikus szerint Cyberpunk Plus Plus, jelentsen ez ugye bármit is, Ö, regény, ami, ami a jövőben játszódik, és a jövőnek a művésztől próbál szólni. Azt hiszem nem is regény, hanem ilyen három darab összekötött történet, és nagyon-nagyon Izgalmas emberek mondtak róla nagyon szépeket, például a doktorov is nagyban dicséri. Úgyhogy ez bárkinek, a science fiction szereti, ez nagyon jó ajándék lehet. Én például valószínűleg meg fogom venni, amikor a kölcsönadásban visszajön a kínalom. Aztán nagyjából két hónap késéssel, de megjelent az új Akunyink kötet. Ezt az Európa adta ki. Az a címe, hogy Jémánc szekér, igen. Két kötetes, tehát vitánk hosszú, nagyon sokáig lehet olvasni azt, hogy a Zsenia és Boris Akunyi mit fog kezdeni a, az orosz-japán háborúban, és hogyan fogja elrendezni a, az ügyeit, illetve azt ígért az ajánló, hogy ebben a visszatérünk az előzmények az elég hosszan, amikor felszödi azt a, azt a klasszikus, nem vatszani szerepben játszó, tök tehetséges japán szolgáját, aki, aki a negyedik kötettől kezdve ott van a sorozatban. És ö, azon gondolkodtam még, hogyha már ekkor már egy meg ö, meg külföldi irodalom játszik, akkor szerintem nagyon izgalmas dolog ajándékozni a, a 40k Boxnak az idei ö, novelláiból, vagy novellettjeiből egy válogatást, vagy ha egy ki akar szúrni az ember a másikkal, akkor egy mongolia előfizetést, mert ez már most is iszonyatosan hosszú, és, ö, és az előfizetés pillanatától kezdve hozzáfér az ember a teljes korábbi ö, egy évhez, és amikor az ember egy, egy további előfizetést, és egy évig jönnek majd az újabb hetenre, akkor tehát akkor az a világ összes olvasmány vagy legalábbis iszonyatosan sok. És reszetelem az órát, mert 3 perc 30. Ha, még akkor a hátra levő másfél percben azt elmondod, hogyha mondjuk e-book olvasót akarna az ember ajándékba adni itthon, van, van ilyen, amit érdemes? Hogy, hogy működik ez itthon? Ez most viszonylag kemény kérdés, mert eddig évekig azt mondtuk nagyon nyugodtan, hogy az ember veszek egy Idén már ott járunk, hogy nincs is gond a kiszállítással, mert még nem el, vagy még nem bonták azt, hogy a Európában már nem szállítanak. Viszont most, hogy rárakták a 25% álfát, amit eddig az Amazon jó indulaton kifizetett helyettünk, illetve romlott a forint, most annyira durván, nem jó vétel a Kindle. Úgyhogy... Szerintem érdemes szétnézni a digitalbooks.hu-nak a, a kínálatába, amelyik az a magyar e volt, ahol, ahol a legjobb kínálat van e könyvolvasókban. olvasókban, valószínűleg több van, mint könyv egyébként. És onnan ilyen 40-41 ezer forint környékén kinézni egy olyan berendezést, ami, ami eszik egyrészt epubot, mert hogy itthon, itthon ezeket árulják, és van köztük olyan, ami a DRM-s epub mellett, a DRM-mentes mobikat még tudni nyitni úgy, nem kell közben áthútoztatni másik rendszerbe meg akszolálni, meg feketek a kastvágni felette. És így is van történetben egy DRM törés, persze, mert a, a Kindle-re megvett könyveket valahogyan rá kell juttatni máslás védelem nélkül, de ez viszonylag kényelmes, az azért még lenni mindig. Aha, meg, meg ugye aki megengedheti, hogy a családba vásároljon egy iPad-et, az, azzal se járna rosszul, mert azon e meg mobi, meg mindenféle olvasó akad. Igen, szóval csak két vonással szemes. drágább, mint a, a bármelyek ez olvasó. Ez így van, ez így van. De hát egy ilyen családi ajándék a karácsonyfallának nem rossz. És másnap már veszekednek, hogy a kanapén ülve ki fog <hállt> Így van. Mm -hmm. Tünde, te jössz. Óra, Jó, indul. óra indul. Akkor én is elmentem könyvesbordba is kör körbenézni, nálunk főleg Gyerek, Gyerekkönyv témában szoktam nézelődni, úgyhogy egy-kettőt onnan ajánlanék. Újra megjelengetnek a mindenféle klasszikusok, a, a Móra kiadótól például. Tehát a Kisvakond még sajnos aktuális is annyiban, hogy ugye múlt héten halt meg a szerzője. Tehát kisvakondokat bármilyen mennyiségben lehet. Én azt hiszem kisgyerekeknek azt néztem. Meg ami nálunk most a nagy kedvenc, az a, a Rumini, a kisegérnek a, a könyvei, tehát én azokat vásárolom most ö, ö, különböző rokon gyerekeknek. Ezeket nézegettem, és ajánlanám is. Aztán meg hát vannak ezek a ö, szép albumok, ezek közül is az egyik, ami gyönyörű, hatalmas, és, ö, és ha valaki nagyon jót szeretne, az. A, nekem is például, az a Barbara Streisandról van egy, egy ilyen több ezer forintos csodásképekkel teretűzdelt könyv, ami a, a, az életéről, filmjeiről, zenéjéről, stb. szól. Én szeretem az ilyen életrajzokat, és a másik életrajz, ami még tetszik nekem, az pedig a Michael Kaine-nek az ön életrajza. Már majdnem beleszóltam, hogy akkor már azt is vegyék meg. <gül> Tehát igen, ő, ő nagyon jó pofallak lehet, gondolom én így az interjúiból, és biztos, hogy rengeteg olyan anekdotája van ebben a könyvben is, ami amit igazából máshol, meg máshonnan nem nagyon hallhatunk, hiszen ő a 60-as évektől ott forog a, a filmvilágban. úgyhogy jó, jó, jó nagy évet futott be, hogy igen, ott voltak, itt mély pontok benne aztán. Nagyon mély pontok, meg ugye a kultikus filmek ugye a 60-as, 70-es években, aztán egy a 80-as évek, 90 es években egy kicsit ugye... az egy. Igen, tehát egy, egy évben 17 film, amiben a Michael Caine szerepel körülbelül. A Steven uh, Seagal volt közös film. Azt meg lehet mondani, hogy az a mély pont ott valahol. Miben játszottak együtt? <tos> az a cím, hogy On Deadly Ground. Úgy emlékszem. <tos> Úgyhogy, na igen, szóval Michael azt feltétlenül ajánlanám, és aztán még ott vannak a, a szakácskönyvek. Amiket, uh, amiket én úgy magamnak nem nagyon szoktam venni, de így szívesen nem fogadom, meg én is szívesen adom. Tehát a, a családban, akik, uh, akik foglalkoznak sütése, főzése, és azokból is mindig így hogy az év végére jönnek ki a, a, a nagy duranások. Tehát most van egy Gordon Remsytől, van egy karácsonyi uh, menüs könyv, amiben csak a karácsonyról van szó. Uh, akkor a, a magyarok közül is több, több jelent meg, tehát a a gasztrobloggerek is újból nyomulnak, tehát egyrészt a, a Moutner Zófiának is van egy új könyve, Gyere velem főzni. Aztán a gyerekgasztró is van most már, tehát ilyen, hogy a gyerekekkel együtt, tehát Manókonyha, pontosabban ez a címe, ami Nekem úgy amíg... jobban tetszett, mikor a gyerek gasztrónak <gül> Igen. Igen. <gül> Mondom, az igazi cím. Amíg azért, mert én, ö, mi nem nagyon főztünk együtt otthon anyu, anyuval, annak ellenére, hogy ő nagyon jókat főz, de egy, valahogy nem voltunk benne a konyhába, úgyhogy én nem nagyon tudom bevonni a saját gyerekeimet, a főzésben. úgyhogy engem minden ilyesmi érdekel, hogy hogy lehet olyan kajákat csinálni, amiben segíthet a kisgyerek, vagy olyasmit, ami ő is megeszik, mert és akkor együtt főzni olyat, és hogy az milyen jó. Úgyhogy hogy, hogy hol tartunk időben? Mert, a, mert akkor még a, a fantasy, amit ajánlani... A, de is, mi bajunk lehet? A, idén végre befejeződött és megjelent egészben az első Robin Hobb ciklusa, a látnok ciklus, ugye az a, a az orgyilkos tanítványa, a király orgyilkosa és az orgyilkos küldetése. Ezt nem valamikor hát, 95-ben kezdték el igen, igen, akkor kiadták, és 2000-ben vagy hogyan jelent meg, és aztán ezeket így nem lehet ugye kapni, mert sok, sok ezer kötetben jelent meg, és mindegyiknek más volt a címe, és most a Delta Vision az elmúlt három vagy négy évben kiadta őket gyönyörű keménytáblában egy, egy könyv egy kötetben úgyhogy ez olyan jó, nagyon jó egyrészt, másrészt meg jó mutatós is, <gül> az is én és meg kell venni, hogy aztán túl még több Robin Hobot lefordítsanak és megjelentessenek magyarul is oké okay. és hogy okay. a végén én is megpróbálom az szabott öt percet betartani mérjön? Bele is, bele is csapok a zombik közé szerintem még mindig akinek nincs meg érdemes megvenni azonnal ajándékba a World War Z című könyvet a Max Brooks-tól. Nagyon szép borítója van, meg ilyen kemény kötésű. szerintem minden karácsony falá kell zombi. Ezen kívül beszéltünk a Moldovának a keserű pohár első részéről, közben kijött a kettő is. Egybecsomagolva rakhatjuk a falá egy jó borral, vagy kettővel szerintem az tök jó ajándék. Ráadásul olyat kell választani, amire hivatkoznak a könyvben. A aki meg ilyen videójátékost akar csábítani, az olvasás fele. Battlefield 3 nevű játék az most rettenetesen népszerű. És annyi sok pénzük van a, a kiadónak, hogy megbízták az Andy McNabb nevű uh, kommandós írót, aki így nagy név a kommandós szakmában, hogy, hogy írjon egy regényt hozzá és az Battlefield 3, az orosz. Ami egyébként megzavarhat nem játékos vásárlókat, mert akkor hol van a Battlefield 1, meg 2 könyv, amit nem lehet kapni. de ez olyan, hogy még én is elgondolkodtam, hogy megvegyem -e, mert nem egy ilyen no-name bértolnokot béreltek föl, bár lehet, hogy azt tették, csak megvették Andy McNab nevét. Sose tudjuk meg. Aztán még így az ismertebb franchise-ok -ok körülmaradva, beszéltem még az első podcastok egyikénél az új James Bond könyvről. Közben kijött ez nálunk Jeffrey Dever az író. Valami, megint valami visszhangos, fura hang van. Na, szóval Jeffrey Most Dever az, az írója, és az, hogy bármi áron. És panaszkodtam anno, hogy, hogy annyiban nem jó ez a könyv, hogy nem, á, nem is az eredeti James Bond világba játszódik, meg nem is a most futó film, film epizódok uh, világában, hanem egy, egy ilyen új alternatív valóságban van, ahol James Bond fiatal és uh, nem, nem, nem mindenféle gadgetet használ, hanem van egy ilyen kém iphone ja ami a különböző alkalmazások segítségével old meg problémákat, de attól függetlenül azért ez csak egy James Bond könyv, amit szerintem mindenkinek birtokolni kell és aki így film témában akar még ajándékozni John Leccare nem kell ajánlani, mert rengeteg jó könyve van, de akinek még nincs meg ugye most aktuális a Schuster Sabu kém című könyv amit ugye a film borítójával csomagoltak és akkor szerintem mellé rakjunk egy, egy ilyen újabb lekárék könyvet is most a boltban láttam, hogy kapható a az Európa Kiadótól, még egy 2005-ös kiadású Jó Barátok című regény, amit nagyon-nagyon szerettem. Ennyi. Azt hiszem, időm belül voltál egyébként. Jó van. Levegőt sem vettem közben. Ez a Schuster Szabó baka kém, ez nem valami hihetetlenül suta cím szerintetek? Szerintem igen, de hát ezt most pont jó fordították, nem? Mert itt nem, nincsen meg az a az a, az a ritmusa neki, mint ami a, a igen, mondók igen. angol címnek megvan. Ez így van, ez így van. Igazad van ebből. De egy tot, totál jó könyv, úgyhogy. Egyébként még a, az, az, így általánosságban azért azt mondám, nem, hogy úgy érdemes könyvet ajándékozni, szerintem célszerű relatíve új kiadású könyvet adni, mert az mm. még valószínű nincs meg. És mindenképp szerintem többet vegyünk, nem? Tehát ne, ne egyet egy embernek, mert mert mellé lehet nyúlni, meg, meg lehet, hogy megvan, és azért kettő-hármat, ha sikerül összerakni, akkor, hm? akkor abból, abból találunk, nem? Meg... Van nektek még ilyen vezérelv? Ö... Jó kérdés. Azt tudom, hogy, hogy a Bookline-on tudsz kíványságlistát generálni. Uh -huh. és szerintem ezek a könyves közösségek is erre nagyon jók, Igen. hogy az látják, hogy mi az, ami a listádon van, és hát ott van azért egy olvasó ember folyamatosan minden a felrak egyet, tehát hogy ott lesz 500 könyv, amelyekből aztán úgy lehet válaszolni, mert nem is emlékszel rá. Uh -huh. de, de szerintem ez az, az, az az általánosság, hogy akinek mi veszünk ajándékot, jó eséllyel nem használ mindenféle ilyen közösségi szájtot, ugye a család, meg a barátok, meg ilyesmik és akkor nem lehet tudni, hogy nekik mi a kívánságlistájuk, úgyhogy csak így rá A bookline nem is közönségi, vagy közösségi száj, hanem Aha. egyszerűen, hogyha egy online felület, ahol elrakhatod, amit később akarsz megvenni, és ezt tárolja. Aha. De ismersz élő embert, aki ezt használja? Én is erre Én... utáni, hogy szülők és Én, Én is használom. <laughs> Na most nem akartam mondani, Azért most de... <laughs> magunk között vagyunk ezzel. Ja, igen. igen. Um... Én annak idején a, a, a, indítottam egyet a, a fiamnak, hogy, ö, hogy arra pakoljam azokat a könyveket, amiket majd úgy mondogathatok a többieknek is, hogy ilyeneket szeretném, hogyha vennének neki. Aha. Ez ezt, tényleg igazából egyetlen egy embernek indítottam, vagy kettőnek, de hogyha, tehát, hogyha nem arra gondolsz, hogy az egész világ majd innen fog neked válogatni, hanem tudod, hogy ebből mit én, a szűk családod, aki nem használja a közösségi oldalakat, de a ismeri, te a... fordítva gondolom, Gabi, a tehát, másik hogy te veszel valaki valakinek. Az... Mhm. Ja aha. De hát, megmondom őszintén, hogy, hogy az összes családtokom közül én olvasom a legtöbbet, tehát, hogy... Uh... Iszonytó ipari csarnoki visszhangot sikerül ismét kialakítani. De ez most egészen jó, én ezt benn is hagyom, ez olyan jó. ez hagyja, de volt valami igen, amikor Gabi körül hogy kitárult a tér, és... Rálam, másik meg, hogy könyvutalvány mint ajándék arról, hogy gondolkodtok. Én, én Jó, úgy vagyok, vagyok vele, <gül> én, úgy vagyok vele, hogy én veszek mindenkinek könyvet, de nekem inkább könyvutalványt adjanak. <gül> És Aha. akkor én azt uh, arra költöm. Mert pont ezért, mert ők nem nézik az én kívánságlistáimat, tehát a család ismerősök, barátok, kivéve, hogyha könyves közösségi oldalról haverkodtunk össze, uh, úgyhogy én jobban szeretem akkor inkább, hogy megvan a, a könyvutalmány, és akkor én megveszem. És utána mindig megmondom, hogy ezt tőled kaptam. Tehát, tehát van ilyen visszacsatolás, hogy, hogy azért köszönöm szépen, de nem csak egy papírt borítékban, hanem valóban egy igazi könyvet belőle. Uh -huh. És van ilyen, hogy, hogy a karácsony megelőző családlátogatáskor körülnézni, hogy mi nincs meg még neki. Szoktatok ilyen kém küldetéseket teljesíteni? Nekem ez is technika, hogy akkor tudom, hogy na most karácsony előtt, mit tudom én, megyünk valamiért vacsorázni, vagy meghívtak valamiért a családba, és akkor körülnézek, hogy milyen könyvek jelentek meg a polcon, és mi azon még nincs ott. Ha. Nem jellemzően nem veszek mindenkinek könyvet, sőt igyekszem szűkíteni ennek a a körét, mert kiszámítóvá váltam hogy tőle, mindenki könyvet kap. Te vagy az a, az ember, akitől mindig könyvet kapnak. Igen, én... úgyhogy, úgyhogy nem kell tudnom most éppen. Én meg Na, szeretek az... mindenkinek könyvet adni, úgyhogy én, én, is én meg egy kicsit, el, igen, kicsit el is kényeztetem egy, egy részét a családnak ezzel, hogy nekik nem kell foglalkozni könyvekkel, mert azt, azt nyugodtan elbízhatják. Én elintézem tehát még az anyukám nevében is az unokáknak néha én veszem a, a többi unokának is a könyveket. <gül> Mert élvezzük, nem? Meg Igen. Jó van. Hát szerintem ez nagyon jó zárszó. Pozitív, meg karácsony, meg ajándékozás, meg minden. És köszönjük, Tünde, hogy részt vettél. És majd szívesen. visszavárunk. Ó, köszönöm. Én szívesen jövök máskor is. Köszönjük. A kedves hallgatóktól pedig azt kéri, hogyha ha a rokonság nem hallgatja a hármas könyvelést, akkor két dolgot tehetnek. Az egyik, hogy kommentálják be, milyen könyveket ajánlottak, vagy miket vásárolnak a családnak. A másik, ami pedig nekünk sokkal jobb, hogy adjanak minket cd mondjuk ajándékba. Nem kazettán. És vagy. Napin. Vagy igényeseknek DVD-audióban is kénytelen könyvek, hogy csinálni ezt az egészet. kommentárral. És hogyha igen, igazi, exkluzív ajándék kell, hogy legyen, akkor pénzért alá is írjuk ezt. Igen. Pont most láttam, hogy lehet uh, vágatni. Ez egy is centis vinilt. Uh, vinílt. Ó. Ha, ha már a ritkaságoknál tartunk. Csak nem férnénk rá egy oldalra. Hát, csak a legjobbak. Beszt. Beszt. akkor le, mondatok a legjobb gerjedések. Na, akkor itt állítom. Most azonnal sziasztok!